А, Марія Антуанетта? Ну, Марія Антуанетта, з роду Габсбургів, була певна, що впливала на хід подій за допомогою колоди карт. Розкладаючи пасіанс, вона вважала, що світ розуміє і слухається її. Коли почалась французька революція, королеву кинули до в'язниці, щоб відсікти їй голову. Марія Антуанетта цілу ніч розкладала пасіанс, який повернув би світ так, щоб страту відмінили. Її застали за незакінченим пасіансом. Її останні слова на ешафоті були такі – майже вдалося.